Toyo van случ ночи лупов недорози за друго него украде за колею пропасти я дожду до живота мою и дого мою изобилью я сам пастыр добрый живот свой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 I ja sam kastir dobri i poznajem svoje i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja otca i život svoj polažem za ovce i druge ovce koje nisu od ovoga tora i te mi valja privesti i čuće glas moj bit će jedno stado i jedan pasti duha. Amen. Veliki je blagoslov za nas, braćo, što smo se udostojili da primimo ovaj blagoslov da živimo u svetinji, da živimo u manastiru i što se nismo još uvijek, daj Bože, da do toga nikad i ne dođe, odrekli ovog prijeziva i ovog blagoslova. Jer zaista, kako su to govorili naši sveti predsi, oni koji su nam pokrčili ovaj put i evo njihovom žrotvom i velikom milošću Božijom dali i predali tu blagoslovenu mogućnost da živimo u manastirima, da živimo kao monasi, potpuno rasterećeni od sujetelga svijeta i potpuno izvojeni od njegovog bogesnog i mrtvačkog ritma. To treba prepoznati ne da bi se Hvalili sam onom blagoslovenom hvalom, kad se gospodom hvalimo, je sveto monaštvo treba da se hvali uvijek i uvijek kad se hvali gospodom, da se hvali, jer ono negdje u suštini postoji i opstaje i Opstaja će samo ako u toj hvali i svoju hvalu bude nalazilo i život u imenu životodavca. A mnoga naša braća i sestre koji se trude u svijetu nemaju takve mogućnosti. Istina ovaj put je ako i sveti apostoli otkrivaju otvoreni ko može da ga primi neka ga primi. A evo već ovim praznikom se otkrivaju velike prednosti koje sveto monaštvo ima. Posebno kad se veže nekoliko prazničnih dana a evo Ove godine imamo tri pa i četiri praznika. Međutim, teško je ispratiti taj ritam crkve i mnogima potpuno nemoguće, a u našim monaškim zajednicama to ne samo da je moguće, nego to je potpuno prirodno. Za nas ništa ovakše nego ući u praznik. Tako to bude jednostavno, prosto, kao neka igra. Ući u hram i služiti službu, a to se negdje podrazumjeva, to je naša svakodnevica. Biti u hramu pet, šest, sedam, osam, deset sati, pa to je svaki dan. Služiti velike službe, služiti bdenije, služiti liturgije, neprestano živjeti u prazniku, to je i tekako moguće. I evo, ovim praznikom otkriva se ta mogućnost i taj posebni rekli bismo i specijalni blagoslov koga smo se udostoju i na tome treba biti gospodu beskrajno blagoda svaki onaj koji u ovom činu živi i praznuje osjećajući Pokrov Boži, pokrov Majke Božije i veliki, svešteni, otački pokrov naših svetih predaka, svetih monaha, koji su dobro znali da se u svijetu, to još u ono vrijeme, neće dugomoći pobožno, Živjeti neće dugo moći praznovati. Zato su duhom svetim pokretani, osnivali monaške zajednice i gradili duhovne sistem. To se baš negdje događalo u vrijeme kad je živio i djelovao naš veliki car. Konstantin. Ona apostolska usmjerenost, onaj oganj blagodatni koji je pao na zemlju, sišao sa nebesa i upalio njihova srca i od njihovih života napravio praznik. vječno radovanje u vremenu, vječno praznovanje u svakom danu i trenu. I oni, taj oganj, oganj te radosti, širili su svojom propovjeću. I nisu pravili nikakve kompromise. Ili ćemo se radovati vječno, beskrajno, ili se nećemo radovati. To je bio njihov uslog. Oni su nosili, i toga bili potpuno svjesni, vječnu radost, vječni praznik, vječnu pasku, vječno obogojavljenje. Vječno vaznesenje, vječnu pedesetnicu. I svi oni koji su povjerovali njihovim riječima, a njihove riječi nisu bile prazne, one su dolazili iz dubina njihovog bića. One su predstavljali odjek njihovog prazničnog raspoloženja dolazile od suviška njihovog radošću preispunjenog srca, radošću vječnom, nebeskom, kojom je zemlja zakvašena, božanskom radošću kojom su ljudi počeli da se raduji. I to je bila suština njihove propovjede. Sušta rados od onog, Архангеско радуj се та радостst розутробу пресвета богородice i krorođenje нашеeg спасителя пре вас на людский род, посje njego страданияja smrti воскресenji i вознесення духом свети прева, na svete apostove i evo ona u crkvi prebiva i nudi se do dana današnjeg i tako će biti do kraja vremena. Međutim, ta radost, radost apostova, radost mironosica, radost bogorodičnja, Ona se beskrajno razlikuje od svih drugih radosti koje nam se nude. Beskrajno razlikuje. One ne mogu ni da se upoređuju. I sveti apostoli, duhom svetim nošen, duhom svetim pokretan. Nosili su tu radost i predavali je svima onima koji su bili pažljivi i koji su bili spremni i otvoreni da je prim. I zaista, mnogi su je primili. I ta radost je prevazišla sva njihova očekivanja. Ta radost je od njih načinila potpuno nove ljude Hrišćani koji su prezirali svaku drugu radost, svaku drugu utieku, svaku drugu nadu, svaku drugu ljubav, svi zajedno lubeći jednim duhom jer jedan je duh, rozmoge delovalo je jedan po suštini. 12 ognjenih jezika, ali jedna suština različita dejstva. Tako da je propovjed i misija svetih apostola bila ujednačena u tom smislu što ih je jedan i isti duh pokrivao, iako su djelovali na različitim prostorima, različitim narodima ali jedan ih je duh pokretao. Iako su imali različite darove, duhovne, ali jedan duh je razdavao. I ono što je bilo zajedničko svima njima jeste da su propovjedali i pozivali u jedinstvo sa Sinom Božim, kako su uvijek i počinjali svoju propovijed, Otvarajući nebesa Duhom Svetim kojim su govorili, jer tamo gdje apostoli govore, tu su nebesa otvorena. Jer Duh Sveti sišavši na svete apostole, ostavio je za sobom otvorena nebesa. I u crkvi, braće i sestre, Nebo je uvijek otvoreno. Ono se nikad ne zatvara. Od ovoploćenja Sina Božije, od onog prvog kontakta utrobi presvete Bogorodice. Ono dodira Boga i čovjeka, jer ako hoćete onog sjedinjenja Božanske i čovječanske prirode, utrovi Bogorodice, nebo se otvorilo. I to otvaranje bilo je ispraćeno pozdravom Svetog Arhangela. Raduj se, blagodatno. Otvoreno nebo, ponuđena radost. I u suštini domostvo je gospodnjig braće i sestre spaseje rodada čovjećje jeste upravo radost. U temelju tog zdanja jest radost. Velika radost, veliki praznik, svešteno radovanje, svešteno i bezsmrtno. A onda Sa našom ljudskom prirodom, vrativši se ocu, ne zatvori nebesa, nego vrgo brzo, kako kaže svešteni Zlatuljstvi, svega za deset dana, evo odgovor, evo potvrde da nas je Otac primio. Evo vječnog zavoga da se čovjek izmirio sa Bogom. Ne samo izmirio, nego sjedinio. Otac, primivši našu ljudsku prirodu u sinu svome, nisposla ne neki blagoslov, ne neki poklončić, ne neki pozdrav, nego nisposla duha svoga. I on od onih dana, evo, do dana današnjeg prebiva u crkvi. I crkva je njime sjedinjena sa nebom. Ne samo sa nebom, nego sa nadnebesnim prestovom. Ako je duh sveti među nama, braćo i seste, onda smo mi zaista u jedinstvu sa ocem i Sinom. To je duhovna, moćna veza. Ona neuporedivo prevazilezi naše poimanje prostora i vremena. Zato nije lako živjeti i opštiti u crkvi. Zato treba biti prijemčiv za blagodat Božju, jer samo se blagodaću živi, blagodaću razumije, tajna, čudesna, neizreciva, tajna crkva. I duh sveti, moćni duh sveti, počinje da djeluje, da svešteno dejstvuje, pokreće apostole kao svoje svirale, on Njima, braćo i sestre, počeo da osvaja vaseljenu, da oglovi, kako i pjeva mutru paru. Duhom svetim, naoružani postali su oglovci ljudi, krenuli da hvataju vaseljenu u mreže Božijeg blagoslova, da ih uvode u prostor praznika. Usvešteno polje crkve, crkve koja praznuje, crkve koja oradošćuje srce čovječije. I čini ga vječno radosni, uvodeći ga u vječnu pasku, vječno praznovan. Međutim, nisu svi ljudi spremni za Takav način života. Nisu svi voljni da prebivaju na takvim visinama. Nisu svi voljni da na takav način i tim intenzitetom praznuju. Jer mnogi, nažalost, više vole slovo ovoga svijeta. Mnogi više vole slovo svoju. Nego Božiju slovo. Neki više vole da čuvaju svoj život bolesni, jadni, siromašni, bijedni, nego da ga se odreknu i prime punotu života. Kako i kaže gospod u ovom svetom evanđelju, ja sam vrata ko uđe, Na njih ući će i zađi će će naći, pašu u izobilju, život u izobilju. A što je to život u izobilju, ako ne blagodat duha svetoga? U crkvi Božijoj života zaista u izobilju ima. I oni koji su se udostojili, da prime život, prošavši kroz ta mistična vrata, kroz tijelo Hristova, vjerom, poslušnošću, živom vjerom i pravom poslušnošću, svetotajinski, naravno, kroz krštenje, kroz to mnogo važno naglasiti, kroz propovjed apostola, A ta propovjed nije vam ništa drugo do djelovanja Duha Svetog. Ne vodi nas, Gospod, u čovjek. Tamođe nema Duha Svetoga, braćo i sestre, tamo se o Gospodu ili uopšte ne govori, ili krivo govori i krivo uči. A tamođe Duh Sveti djeluje. A Duh Sveti djeluje onako kako je djelovao i u prve dane, kroz propovjed. Kroz ognjeni jezik, kroz ognjeno svešteno dejstvo, kako kažu sveti oci, oganj ima dvostruko svojstvo ili da zagrijeva i čisti, takva je apostolska propoved, ili da spaljuje, da žeže, da sažiže. Čisti od strasti, čisti od grijeha, od zabude, od laži, od smrti, od tame, one koji su željni, i spremni da prime svjetlost, a sažiže kao oganj nedostojni. Vi nežove da se smire i pokore pod moćnu ruku božju. A Sveti apostoli i njihova propovijed rojava je moćne desnice gospodnje. I zato njime vođeni i njime djelujući raznosili carstvo, raznosili idole, pokoravali narode. I zaista, ni jedno carstvo ne postoji poput njihovoga carstva. Jer nema drugoga cara, ni većega, ni moćnijega, ni svetijega, ni krepkije od njihovoga cara, od duha svetoga. Jevo evo i danas, odnosno večeras, proslavljamo jednoga cara koji se pokorio nebeskom caru, divnoga Konstantina i njegove matere Jelene, koji se pokloniše nebeskom carstvu i nebeskom caru, poklonivši se tajni crkve, poklonivši se svetim apostolima, povjerovavši u njihovu propovijed, povjerovavši u ime onoga koga su apostoli vozljubili svim svojim bićem i svim svojim životom svjedočili i propovijedđu objavljivao je pogledajte, kakve mreže pogove i carove ribari prosti pogove carove pogove podcarstvima pogove i dogopoklonike pogove brudniki razbojnike i do dana današnjih braće i sestre Ta propovijed ima silu, jer je duhovna i duhom moćna i vječno aktuelna. Jer to su e, vječite istine. To što crkva propovijeda, to je vječno. To je potrebno svakom naraštaju, svakom vremenu, svim generacijama. Međutim, nisu svi voljni, a Car Nebeski ne nameće, poziva, jer u tu zajednicu ulazimo slobodno, ako hoćemo. Jevo ovo naše vrijeme svjedoči da, iako je On sa nama, iako je tu Iako su dveri crkve otvorene, iako je svaki dan pogodan za praznovanje, sve manje ljudi ima tu želju, sve manje ljudi prepoznaje tu potrebu za svjetlošću i pokušavaju da gase žeđ izmišljajući neke druge praznike, I izlivajući neke druge bogove, to jest idove. I evo opet one atmosfere, evo opet onog duha, bolesnog duha koji je u vrijeme svetih apostola opterećivao, poklapao ljudsku prirodu. Naše vrijeme po mnogo čemu podsjeća na vrijeme svetih apostola. Gusta tama neznaboštva, teški, smrdljivi mrak idolo poklomstva. I zaista, ovo naše vrijeme, ovaj naš vijek, prepoznajemo kao vijek izrazitog idolo poklomstva. Zato je veliki blagoslov. Što imamo naše hramove, što imamo našu crkvu, to je veliki blagoslov, to je najveći blagoslov i najveći dar, što imamo živu crkvu i što imamo praznike, divne, svete praznike. Jedini način da se zaštitimo od tog presinga, idolo poklonstva, od tog, možemo slobodno reći, Terora, psihičkog terora tog duha idolo poklonstva možemo se zaštititi samo uzimanjem i uključivanjem u život crkve uzimanjem učešća u njenim praznicima a mi u crkvi zahvaljujući neprestanom I neprekidnom djelovanju i prisustvu Duha Svetog možemo uvijek da praznujemo. Neki praznici se izdvajaju po značaju, ali svaki dan može biti praznik, svaki trenutak može biti prazničan. Jer praznik je život u Duhu, praznika izvan blagodati Nema, a blagodat neprestano prebiva u crkvi i nudi se svima nam. Kako gospodi kaže svojim apostolima i obećava da će biti sa njima u sve dane do svršetka vijeka. Obratimo pažnju, ako je sa nama, ako smo mi njegovi učenici, A jesmo ako smo učenici njegovih učenika, to jest apostola, ako smo čuli njihovo učenje, ako smo povjerovali, ako smo ga primili i ako se trudimo da živimo po duhu, ne samo da vjerujemo da duh sveti postoji, ne samo da vjerujemo da je on si išao na zemlju, nego i da ga osjetimo da budemo izloženi njegovom blagodatnom zračenju i da živimo po duhu, da se trudimo, da mu damo što više prostora. Onda, kako je gospod obećao, on će biti sa nam u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, svaki dan i svo vrijeme do sršetka vijeka jeste praznik. Jer tamo gdje je Gospod tu je i praznik. Tamo gdje je blagodat u srcu tamo je praznik. Neprekinuto praznova. On je obećao da će nam nisposlati Duha Svetoga da vječno prebiva sa nama. A Duh Sveti ne si lazi pa odlazi. Duh Sveti, braćo i sestre, ne posjećuje crkvu povremeno pa se onda povlače. Nije on u crkvi samo kad je crveno slob. Nije samo na današnji dan i u danovih praznika. Crkva njime diše. On ne prestanu crkvi. Dakle, crkva daje mogućnost neprestano praznova. Apostol Pavle govori, ocijeća nas, pa da nas obodri. Zato je to važno slušati svete apostole, jer apostole ili ćemo čuti i razumjeti ili smo promašili vrata. Ako ne budemo njih pratili, njihovu propovijed, 100 posto promašujemo vrata i života ne da nema u izobilju, nego ga nema uopšte. A najgore što može da nam se desi, braće i sestre, jeste da se zaglavimo u prostoru crkve, a da ne nađemo vrata. E to je najteža situacija i od toga Gospod da nas izbavi. Jer ima ljudi na žalost, ima i vrlo lako mogu da se prepoznaju koji žive tu negdje oko hramova kao neki neki prosjaci, znaju da žive i po desetinu godina, a da nisu našli ta vrata, zato što se osvanjaju na svoje pomisle, zato što vjeruju sebe zato što su sami sebi apostoli, sami sebe vode, potpuno ignorišujući učenje crtve, učenje svetih apostola, živeći na neki svoj način, osvanjujući se na svoju pagu i duhom svetim, nepreporođenu, preobraženu prirodju i iz nje vukući one mrtve sile, ona mrtva, crna nadaknuća i misli. I takvi ljudi Prvo, ovako mogu biti prepoznati, jer u njima nema e, zdravog, ni rasuđivanja, nema one radosti, tihje, mirne, sveštane, nego stalno neka napetost, neke pogrešne teme. I suštinska odvojenost od života crkve i od njenog praznova. Iako se nalaze u prostoru praznika, uvijek izvlače pogrešne zaključke i usmjeravaju pažnju na ono što nije najbitnije i od sekundarnog po prave uprave primarno. Duh pokoravajući duši, a dušu tijelu, sve izvrćući naopak. Zato je važno pratiti glas apostola. Jer u njegovom glasu, u glasu apostola, jer u njihovom glasu, prisutan je glas pastira, prisutna je ujedinjujuća duhovna sila. I što više slušamo svete apostole, što se više zanimamo njihovim učenjem, sve bliski postajemo duhu crkve, sve se bolje razumijemo sa svetim predsima, sa svetim učenicima sa svetim ocima Jer jednim duhom govore svi. Jedan duh govori kroz njih i poziva nas i se odazovemo poslušno kao slovesne ovce ulazimo u to jedno stado. Jednoga pastira. A on je obećao da će biti sa nama u sve dane i jeste se nam ali njegovo prisustvo jeste u crkvi, u crkvi apostolskom. Zato je važno da prepoznamo tu mogućnost, a nije mala, naprotiv velika je uzvišena. I da se potrudimo da nađemo to polje, blagodatno polje, u crkvi da ga usvojimo i da ga unesemo u naša srca, pa da se i mi radujemo, braćo i sestre, zajedno sa svima svetima, da nam život postane praznik, da imamo život na nebesima, kako su ga imali i naši sveti predsi, apostoli i apostolski učenici, su živjeli na nebesima. Oni su tim životom na nebesima lako krv izlivali na zemlju. Oni su u svojom krvlju koja je bila osveštana nebeskom blagodaću kropili zemlju. Vrlo lako ulazili u smrt. Vrlo lako podnosili i za nas najteže muke. Ali one su nama tako teške i tako surove zato što mi nemamo ljubava, ljubav koju su oni imali prema ocu i Sinu i Svetome Duhu, bila je jača od svih muka, od svih patnje. I oni su vrlo ovako, malo je reći hrabro, jer e, ta njihova ljubav, ona je mnogo iznad hrabrosti kako je mi doživljavamo. Oni su uvijećali u oganj točuje se neka ognju nego kao ljubljenom tako je ta duhovna sila bila, bila prisutna u njihovim srcima izazvana sveštenom propovijeđu duhovnom propovijeđu svetih apostola zato još jednom podvaćimo da je veoma važno obratiti pažnju na njihove reči jesu prepune sile duhovne sile Sam Duh Sveti govori kroz njih. I takva propoved izaziva promjenu. Pali srca i bukvalno ih kao nekim magnetom znate, usmjerava i vodi, privlači Otcu kroz Sina. To je nepogrešivo. Duh Sveti kad pokrene srce, tu nemoj više uopšte da se brineš. To ide... Precizno, obavezno kroz sina, to jest kroz crkvu i njen svetotajinski život i otcu. Pogledajte samo konstrukcija naših bogosluženja. Pogledajte konstrukciju sve te liturgije. A pa tu čovjek mora da bude stvarno potpuno nenormalan, bez mozga i bez uma da ne zaključi. Stvarno. Sve je tako i jasno. Sve ječit, sve je otkriveno. To svano čovjek mora da bude potpuno isključen da ne bi prepoznao. Jer Duh Sveti kad djeluje, djeluje precizno i svijetlo, nema tu nejasnoća. Uje sve postavljeno. Pajte kako apostoli govore, oni se ne premištaju je li li nije. No i ni. Oni postu govore i to govore pokrilično, prosto. Jer nema potrebe ništa tu da se kiti. To je tako, oni se ne osvanjaju na svoj. Na svoju krasnorečivost, nego na silu. On ti govori ono što jeste. ono što jeste, jeste i moćno. Jeste i istinito. Jeste i živo, jeste i sveto. Jeste i tri sveto. I u tome se i krije ta njihova neodoljiva... Moć i privlačnost koja je privukla i svetoga cara Konstantina i majku mu Jelena. I mnoge careve i mnoge majke i mnoge će privući, mnoge i danas privući i mnoge će još i privući. Tačnije sve one koji budu pažljivo slušali njihov glas. Jerujući da je u njihovom glasu prisutan duh, to je glas našega arhipastira, gospoda Isusa Hrista, koji je tu sa nama i bit će sa nama do kraja vremena. Biće sa nama duhom svetim, koji je tu sa nama i radi nas. I evo, mi u manastirima imamo veliki blagoslov da osjetimo da zaista jeste tako. Ništa lakše nego izgovoriti, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grašno. A da nema duha svetoga, pa znaš ka bi to izgovorio, kaođe, nikad. Da duh sveti nije ovdje, da se odvoji, recimo, Privremene, da se odvoji, da se vrati gore na nebesu, pa sva usta svih monaka bi se osušila, svi umovi bi se ispraznili, volje bile blokirane, srca usahle, niko ne bi mogao ni jezik da pomjeri, a kamovi umom i srca da zavapi i da prizove I gospod, samo duhom svetim. a mi možemo ako hoćemo ne prestastan, počita da i počitavu noć kao što su naši sveti oci i, i prizivali. gospode i su se Hhrste svine, Boži pomiujme graš. Duchom svetim pokretam i to je jedno Od svjedočanstva još jedna od potvrda da je Duh Sveti tu sa nama. Pa ni ovu službu ne bismo mogli da služimo, da nas On ne pokreće. Slava ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada uvijek i u vjekova. Amin. Ne bismo ni to mogli, braće Ništa ne bismo mogli. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Da bismo to mogli. Duh Sveti treba da nas pokreće, a da ne govorimo o svetim tajnama i o svešteno dejstvima, da ne govorimo o služenju božanstvene liturgije. Znači, mnoge projave i mnoge potvrde da je Duh Sveti zaista sa nama i da će biti sa nama do kraja vremena, vodeći nas, i ne ispuštajući nas i uvodeći nas u vječni život, u carstvo oca i sina i u njegovo carstvo. Carstvo je njegovo kao što je i očevo, kao što je i gospodnje. I njegovo je, jer oni su iste suštine, otac, sin i sveti duh. To je njihovo carstvo, tako da on ovdje djeluje kao sa car, oca i sina. Gdje god on djevuje, tu je, i sestre, jednaka vrijednost i isti pečat kojim svoje pečati otac i sin. Potpuno ravna čast. Ono što Duh Sveti ovdje učini, to ima istu vrijednost kao da je otac jevi sin. Eto, ovom je crkva Božja. Zato ovim praznikom Pokušajmo, i izmolimo, zakucajmo, vištimo, tražimo, pa će dati Gospod. Ne mora to odmah večeras da bude, ali makar večeras počnemo da kucamo. Da nam se otvore umovno, da nam se otvore srca, da uđe ta svjetlost vječne paske, vječnog vaznesenja i vječne pedesetnice, da nam se život pretvori u praznit koji ćemo praznovati i danas, i sjutra, i kad je crveno slovo, i crno, svako dnevno, i tako, krećući se kroz vrijeme, noseći ukus svječnosti, provazeći kroz sujetu ovoga svijeta i njegove praznike, noseći u sebi istinsko raspoloženje i svešteno praznovanje koje će nas čuvati i pokrivati od kužnog zadaha ovoga svijeta i njegovih zabava i praznovanja klanjanja idolima i tako sačuvane uvesti i u ono nebesko carstvo da tamo praznujemo kao što smo i ovdje istim duhom kroz Istoga vječnog jedinorodnog sina i zapravo i predstavljata vječna i visoka vrata kroz njih ušavši da nađemo oca a oca našavši našli smo život u izobi koga daj Bože i mi da se udostojimo molitvama velikog i ravno apostolnog cara naše Konstantine i svete mu Matere, Jelene i svih svetih. Amin Bože, daj. Amen.